«Є ще один вихід. З настанням ранку кричатимемо», – запропонував Костик. «Будемо кликати на допомогу». «Мерці просяться на волю», – гірко висякався барометр. «А задушливо тут, е як у труні», – вимовив Вересаєв і пошкодував, що зі заказів рвалось таке порівняння. «Треба цього знову закривати», – мотнув головою барометр, «бо трупний дух отруйний». Без ентузіазму взялись за гранітну кришку труни, але підняти не змогли, важка дуже. Так що довелось терпіти презирливу грамасу власника шикарних туфель. «Гаси світло, акумулятор сяде», – наказав барометр. «Я в туалет хочу», – заскегли вересає. «Я тобі захочу, загрозливо засичав барометр, – запанувала темрява. І без того сморіне повітря гостішало. Перекамаривши, аби як ніч зустріли світанок що пробився крізь рвану смужку проламаного каркаса. Як не сумно, прогорланили безглуздо цілий день, поки не настала друга ніч. «Цю частину цвинтаря мало відвідують», – здогадався барометр. «До того ж, вересень у всіх справи». Вересаєв обламав до крові всі нігті, розлютовано кидаючись на стінку і її. Барометр теж підупав духом і, дедалі частіше, згорнувшись калачиком, Відлежувався на підлозі. На третю добу їм підфартило. Посинілих і напівживих дохлих кротів витягли на світ божий якісь смагляві хлопці в бездоганних костюмах. Виявилось, цигани, які супроводжували огрядну літню циганку, яка похмуро сопіла, ретівники гітливо розглядали краса, нів спекла. «Що робити, мам?» – запитав один із хлопців. «Відразу вб'ємо чи нехай помочиться?» «Навіщо вбувати? якщо в них мізки не зірвало, нехай живуть собі», – вимовила квітчаста Матрона. Очманілий Костя Вересаєв розчулино дивився на рятівників і готовий був їм підошви цілувати. Виснажений барометр сприймав ситуацію дуже скептично. Ці панові кочівники його не надихали. Втім, яскраве вересневе сонечко поступово наповняло серце надією, все-таки врятовані. Однак дуже швидко сонечко знову померкло. Натомість замаячила цім'яна лампочка над головою. Шкуркін з Вересаєвим опинилися в компанії двох молдаван у металевому контейнері. Там вони шаткували макові стебла з голівками до стану дрібної соломки. Після чого хімічили за допомогою оцту ясетону. Борду зливали 40-літровий бідон. Коли бідон наповнювався наркотою, його пізно увечері викочував наголений літній циган і він вже приносив нового бідона. В такому рабському режимі робітнички проіснували до наступного літа. Заросли волоссям, здичавіли, похляли. Костя Вересаїв був явно як не свій за постереженнями Шкуркіна. У нього глос за розом почав завертати одразу після того, як їх вивезли з складовища. Але саме Костя спровокував на рішучі дії своїм постійним скигленням. Невже ми, досвідчені гробокопи, не зможемо вирватися з цієї пастки? Тікати треба. Тікати, молдавани підтримали ідею. З ними хитрий барометр добряче скентувався. Поступово дещо рятувальне напрацювали. Замки на ланцюгах, якими бранці були прикуті до скоб у залізних стінах, освоїли. У будь-який момент їх можна було відкрити спеціально загнутими шматочками сталевого дроту. Підібрали випадково загублену коробку з двома сірниками. Намітили козла від Бувайла. У таких колективах завжди знаходиться третій зайвий – продукт психологічної несумісності. Залишалося тільки остаточно зважитися і вибрати вдалий момент. І такий недовзі не став. Середночі рішуче забарабанили кулаками в стіни. Охоронець, молодий заспаний хлопець, йдуть загримів засобом. В якому гаду тут не спиться? Один з молдаван прожогом виплеснув, Повин кухоля цитону на бідолаху Костю Вересаєва, котрий сидів на циновці і навіть не підозрював про таке лихо. Барометр кинув у нього запалений сірник. А наступну мить вірвався охоронець. О чорт, остопів він. Перед його очима метався і верещав живий смолоскип. Поруч стояли поліетиленові пляшки за цитоном. Переборовши шок, охоронець схопив циновку і почав гасити Вересаєва. Ще один кухоль за затоном полетів у нього. Не знадобився навіть другий дорогоцінний сірник. Три вовчі тіні вислизнули в морок і кинулись в різну біч. Двох із них роздерли пси-вовкодави, а от третій тікач, вдало обравши напрямок, перемахнув через паркан і розстанув у нічному мороці. Розділ шостий Запрошення на шоу клоунів Робочий день на авторинку починається рано Бажано до сьомої години бути у всеузброєнні До цього часу у Сольцев і Карилко зазвичай уже виставляли свій товар Виглядало це приблизно так До припаркованого «Жигуля» тулився торговий розбірний намет Там на столі розкладали всілякі запчастини Капот автомобіля, накритий щільною тканиною, теж слугував прилавком, на якому розміщали переважно всілякі освітлювальне причандалля. Різнокаліберні автолампочки, фари, задні й передні повороти освітлювачі, а також комплекти карбюраторів до різних моделей лад. Узагалі-то авторинок поділявся на дві частини. Водій продавали всі мислимі запчастини, зокрема козови, колеса й мотори. В іншій – власне автомобілі. Різношерст тих шахраїв-афористів – море. Наприклад, ліворуч від Усольцева і Кирилка дядько Степан продавав турецькі польські акумулятори, що їх виготовляли в Одесі. Праворуч через двох продавців коричневого чолов'яга, схожий на вірмена, продавав жигулівські дверцята, карила і фартухи костарного виробництва. Знаючи люди, називали їх пергаментом. По-перше, як їх не... Грунтуй, як не фарбуй, вони дуже скоро починають іржавіти. По-друге, механічні дотики витримують слабенько. Але народ цю туфту купував жваво, тому що б'ються-коцаються машинки ще жвавіше».